Жестом руки Гобарт зупинив своїх підлеглих. Та слід подумати. Блад, помітивши його нерішучість, вніс уточнення, над яким було незайвим і поміскувати. Пам'ятайте, капітане, що в лорда Гілдоя є друзі і родичі серед Торі, і вони неодмінно донесуть полковникові кірку, якщо з його світлістю поводитимуться як із звичайним кримінальним злочинцем. Будьте обережні, капітане, бо, як я вже казав, цього ранку ви її тему тузок для своєї шиї. На таку пересторогу капітан Гоберт відповів з неважливим сміхом про те, як видно, врахував її. «Візьміть кушетку, – розпорядився він, – і відправте на ній пораненого в бріджуотер». Помістіть його в в'язницю до нових розпоряджень. Він не витримає такої подорожі, запротестував Блад. Йому потрібен абсолютний спокій. Ну, то й тим гірше для нього моя справа арештовувати бунтівників. І рухом руки він підтвердив свій наказ. Двоє солдатів узяли кушетку і рушили до дверей. Гілдой зробив ледь помітну спробу простягти бладу руку. «Сер», – сказав він, – «я залишаюсь вашим боржником, і якщо виживу, постараюсь заплатити цей борг». У відповідь Блад лонився і звернувся до солдатів. «Несіть обережно, від цього залежить його життя». Коли лорда винесли, капітан пожвавішив і, повернувшись до господаря, спитав, «Ну, кого ще з проклятих бунтівників ви приховуєте? «Більше нікого, сер. Його світлість з його світлістю вже покінчено. А за хвилину, коли обшукаємо будинок, візьмемося і за вас. І клянусь Богом, якщо ви мені збрехали!» Він різко обірвав свою мову, щоб віддати наказ солдатам. Драгуни вийшли. Замить почулося, як вони з грюкотом нижперед в сусідній кімнаті. Капітан тим часом обшукав кімнату, простукуючи панелі, рукояткою пістолета. Блад зрозумів, що йому не можна гаятися. «З вашого дозволу, я побажаю вам всього найкращого», – сказав він. «З мого дозволу ви трохи затримаєтеся», – наказав йому капітан. Блад знизав плечима і сів. «Ви страшенно нудна людина», – сказав він. «Цікаво, як це ваш полковник досі не помітив цього?» Але капітан не звертав на нього уваги. Він нахилився, щоб підняти чийсь брудний і запорушений капелюх, до якого була приколота дубова гілочка. Капелюх лежав біля шафи, в якій сховався бідолашний піт. Капітан зловтішно посміхнувся. Обвів глузливим поглядом кімнату, зупинившись спочатку на господареві, потім на двох жінках, що стояли позаду, і нарешті на Бладові, який сидів, заклавши ногу за ногу, з байдужим виглядом, що аж ніяк не відповідав його справжньому настрою. Нарешті капітан підійшов до шафи і розчинив одну з половинок масивних дубових дверей, Перед ним, зігнувшись три погибелі, стояв молодий піт. Схопивши заколотника за комір камзола, капітан витяг його з шафи. «А це? Що за птиця?» – спитав він. «Ще якийсь пер!» Перед очима Блада враз постали шибениці, про які говорив капітан. Бідолашний молодий шкіпер, що має прикрасити одну з них, повішений без суду замість іншої жертви, що не справдила сподівань капітана. І Пітер блискавично вигадав не тільки титул, а й цілий родовід молодого повстанця. Клянуся честю, ви вгадали, капітане, це Віконт Піт, двоюрідний брат сера Томаса Вернона одруженого з красуною Моллі Кірк, сестрою вашого полковника. Колись вона була фрейліною дружини короля Якова. І в капітана, і в його полоненого перехопило подих від подиву. Але в той час, як молодий Піт розсудливо промовчав, капітан вибухнув брутальною лайкою, пильно розглядаючи свою жертву. «Він бреше, правда ж?» закричав капітан, вхопивши юнака за плечі і люто дивлячись йому в обличчя. «Клянусь Богом, він знущається з мене!» «Ну, якщо ви так певні цього», – сказав Блад, «повісти його і тоді побачите, що станеться з вами». Драгун зиркнув на лікаря, потім на свого бранця. «Взяти його!» – і штовхнув юнака в руки солдатам. А цього зв'яжіть, показав капітан Набейнса. Хай знає, як переховувати бунтівників.